Picasso i Miró van ser grans artistes i també grans amics. La seva amistat es va forjar en ple segle XX. Van compartir les seves vides, el seu art i el fil de la història. Recordem cinc moments clau de la seva història d'amistat. 1917. Connexió artística. Miró assisteix a l'estrena del Ballet Pagat a Barcelona. Allà descobreix per primera vegada el geni de Picasso a través dels estuaris i l'escenografia dissenyats per l'artista. 1921. L'Halicor. Miró trepitja París per primera vegada i visita el taller de Picasso. Al cap de dos mesos, exposa per primera vegada les seves obres a la galeria L'Halicor. Picasso adquireix la seva obra autorretrat. 1925. Benvingut, surrealisme. Picasso anuncia el final del seu classicisme amb les tres ballerines. Tots els artistes s'endinsen en el món del surrealisme i el seu estil canvia de manera radical. 1937. La guerra. La guerra civil ha esclatat i els artistes fan costat a la república amb dos murals concebuts per al pavelló de l'Exposició Universal de París. Picasso pinta el Guernica i Miró el Segador, una obra avui desapareguda. 1948. La ceràmica. Miró i Picasso neixen de costat de la pintura per dedicar-se a, dedicar a l'escultura. Es alimenten artísticament i exploren nous camins. Treballen junts en la seva primera exposició de ceràmica a Calle Art. 1963. Art al carrer. L'art públic pren rellevància i tant Miró com Picasso reben l'encarreg de construir dues figures per a la ciutat de Chicago. D'aquí neixen l'escultura Cap per al Richard J. Daly Center de Picasso i lluna, sol i una estrella de Miró. 1973. Homenatges. Picasso feia dibuixos i dedicatòries personals en els seus llibres per homenatge a Miró. I Miró, a la seva mort, li va dedicar una de les seves obres més emblemàtiques. Dona, ocell, estrella. La seva amistat va aconseguir transcendir la seva època. I avui, Barcelona, celebra el seu art i ens fa còmplices de la seva història.